На осінь клуня наповниться пшеницею, житом, вівсом і ячменем. Зверху накрилась грубою стріхою. Корній ходить навколо і тішиться. Багато, але не досить. Треба більше, більше, далеко більше. Стільки, як у кухарчуків, як у трихона. Не гірший він від них. Потягне більше, от тільки заждіть, хай випростається. З'являється снага ширитися, щастя в зрості, в перегонах. І Корній доказав, що він не гірший. Зібрав, що мав, яблук, слив, посортував і знайшов купця. Змурвав кам'яний льох, сам каменю набив, льох просторий, як стайня. По сторонах засіки, а в них золоті ранети, пахучі червонобоки, терольки, зорі і виноградки. Хай полежать, набираються запахів і ціни. Половину продав з осені, а другу лишив на зиму. Марія подбала про вишнівки, слив'янки, у льоху на полиці бокаті лавою бутлі. Стоять, повипинали блискучі животи і приманюють. Корній не доторкнеться до них, бувало не видержав би, все до краплини вихлюстав би. Тепер не те, хай стоять. Оказія трапиться, а тоді на них черга прийде. Викотить на стіл перед гостями і дивіться, яка моя жінка. Корній вище підіймає голову. Завелися у Корнія дві коняки – гніда і булана. За двадцять карбованців з ярмарку приволік, а все-таки поорав і посіяв своїми. На зиму сіна досить, овес також знайдеться – Виложить ребра з тервом і матиме коні. Воза тим часом дерев'яного роздобув. На залізняка не вистачило. Все в свій час. По молотінці знов до каменю. Приходить черга на хату. Побудує хату на цілий куток. На фундамент потрібно каменю. Стіни виведе з цегли. На друге літо задумує зробити маленьку цегельню і вже стягає поволі різні комердяки на випадку. А Демко різ, грубшав. На Різдво готовилося свіжину. Веприк уже ледь піднімається. Марія уміє годувати веприків. Будуть ковбаски, сало. Перед святами напечено гори повних паляниць, книшів. Хату прибрала паперовими квітами та рушниками купила шматок шпалера і також приліпила під образами. Корній наготував дров, добрих, грабових, не будуть мерзнути. Подумав також і про Марію. До цього часу вона нічого не купувала для себе, доношувала все те, що принесла собою від Гната. Тепер же Корній поїхав до міста і, вернувшись, ніякого соромлячись в овчинку, Виложив перед Марією барвисту на спідницю матерію і нову хустку. Матерія нічого себе не уявляла, але Марія не могла натішитися. Вона в житті ще не дістала кращої спідниці. Це ж купив він. Той, який ще ніколи нічого не купував, кинулася йому на шию – Дякую тобі, любий мій, цілує палку, а корній пручається, повертає неголеною бородою і зніяковіло мурко. Ну ну, Марії, нічого не сталося, ну, буде, досить. Але корній переживав не менше вдоволення, як і вона, навіть і не догадувався, як приємно робити щось, що приносить людині втіху. Тихий морозний вечір. Курнієва хатина напівзанесена снігом, у маленьких віконцях горить червонаве світло. З великого прикритого стрішкою комена двома вусами виходить і піднімається дим.